Станіслав Лем Едем. Текст читає Сергій Оробчук. 3. Пізно вночі люди дісталися до пагорба, над яким високо стрімів корпус ракети. Щоб прискорити ходу, а також уникнути зустрічі з жителями Павучого гаю. Вони перетнули його в тому місці, де зарості розступалися на кільканадцять метрів, неначебто їх вивернув на обидва боки якийсь велетенський плуг. На порослих мохом відвалених скибах бояли тільки оксамитові лишайники. Раптові сутінки впали на рівнину, коли людям було вже чітко видно скісний силует ракети, отож вони обійшлися навіть без допомоги ліхтариків. Усі були голодні, але ще більше стомлені, через те вирішили розіпнути намет на поверхні. Фізика так мучила Спрага, вода закінчилася в них дорогою назад, йому так хотілося пити, що він, негаючись секунди, подався тунелем у корабель і довго не повертався. Накачений намет було вже майже встановлено, коли з глибини тунелю долинув крик. Двоє підскочили до лазу і допомогли фізикові вибратися на поверхню. Руки в нього трусилися, і він був такий схвильований, що ледве міг говорити. «Що сталося? Заспокойся!» – навперебій кричали товариші. Координатор міцно схопив його за плечі. «Там?» Фізик показував на корпус корабля, що ти мнів над ними. Там хтось був. Що? Звідки ти взяв? Хто був? Не знаю. То чому вважає, що в ракеті хтось був? Сліди. Сліди. Я помилково зайшов до навігаційної. Там перед цим було повно грунту, а зараз його нема. Як то нема? Нема. Там майже чисто. А де ж грунт? Не знаю. Ти заглядав до інших приміщень? Так. Тобто я... Забув, що в навігаційній був ґрунт і спершу не звернув на це уваги, бо дуже хотів піти. Пішов на склад, відшукав воду, але мені не було в що її зачерпнути. Тоді подався до твоєї каюти, – він глянув на кібернетика. – А там? Що там, дідька? Усе вкрито якимсь слизом. Слизом? Так, прозорим липким слизом. Мабуть, сліди його ще залишилися на моїх черевиках. Я нічого не бачив і тільки трохи згодом відчув, що мої підошви прилипають до підлоги. Може, там витекло щось із цистерн, або відбулася якась хімічна реакція. Ти ж бо знаєш, що в лабораторії перебито половину посуду. Не милий дурниць. Посвітіть, ну, на мої ноги. Пляма світла ковзнула вниз і освітила фізикові черевики, які подекуди блищали, мов були обтягнені плівкою безбарвного лаку. Це ще не аргумент, що там хтось був, невпевнено сказав хімік. Та я навіть і тоді ще не зметикував, що воно й до чого. Взяв кухоль і повернувся на склад. Відчув, що підошви мої прилипають, однак не звернув на це уваги. Напився води і коли вже вертався назад, на гадку раптом спало зазирнути до бібліотеки, сам не знаю чому. Мені було трохи маркітно, але ні про що таке я ще не думав. Ні я відчинив двері, посвітив, а там чисто, ні грудочки грунту. І я ж сам кидав його туди і відразу згадав про це, а потім уже й про те, що в навігаційній теж було повно грунту. «Ну а далі що?» – запитав координатор. Нічого, я побіг сюди. Може, він іще там, у рубці або десь на складі, тихо сказав кібернетик. Не думаю, засумнівався координатор. Ліхтарик, якого лікар спрямував униз, освітлював клаптик ґрунту під ногами. Всі оточили фізика, який усе ще прискорено дихав. Складити туди чи ні, голос розмірковував хімік, але було видно, що він не дуже рветься здійснити цей задум. Покажи на ще раз черевики, попросив координатор фізика. Він уважно оглянув засохлу блискучу плівку, що прилипла до шкіри, і трохи не зіткнувся лобом з лікарем, коли той собі нахилився майже водночас з ним. Вони здивовано перезирнулися, але ніхто не сказав ні слова. «Треба щось робити», – звідчаєм сказав кібернетик. Але ж іще нічого не сталося. Якийсь представник тутешньої фауни заліз до корабля і, не виявивши для себе нічого цікавого, забрався геть, – сказав координатор. «Мабуть, це був дощовий червяк, га?» «Приблизно як акула, а то як дві кулі, кинув кібернетик. «Куди ж подівся ґрунт?» Це й насправді дивно. «Може, не докінчивши фрази, лікар пішов довкола ракети, його силою дедалі віддалявся при світлі ліхтарика. Світляна пляма то концентрувалася біля самісінької поверхні планети, то облідночі тікала в сутінки. «Гей!» – крикнув раптом лікар. «Гей, я знайшов!» Усі підбігли до нього. Він стояв над довгим, кілька валом ґрунту, ззовні утрамбованого і подекуди вкритого клаптями блискучої, тонкої плівки. Таке враження, ніби це і справді якийсь дощовий черв'як, приголомшено про фізик. «З огляду на це доведеться ночувати в ракеті», – вирішив раптом координатор. «Для певності обшукаємо її, а відтак зачинимо люк». Те, що справді? Та це ж займе цілу ніч. Ми ще ні разу не зазирали до всіх приміщень», – простогнав хімік. І вже ж таки іншого виходу не бачу. Покинувши накачаний намет на призволяще, вони пірнули в тунель. Час минав, а люди ретельно обходили корабель, освітлюючи всі закамарки. Фізикові здалося, що в навігаційній уламки панелі перекладено з місця на місце, але ніхто не був цього певен. Потім засумнівався інженер. Він не був переконаний, що залишив інструменти, якими майстрували мотики в тому самому положенні, в якому застали їх зараз. Та годі же вам, нетерпляче урвав їх лікар. Нема коли гратися в детективів. Скоро друга година. Спати полягали на знятих і скоєк матрацах о третій. І то тільки тому, що інженер запропонував не оглядати обидва яруси машинного відділення, а замкнути зсередини двері сталевої переділки. Повітря в замкненому приміщенні було задушливе, у ньому висів якийсь неприємний запах. Люди падали від утоми і тільки наскинули зі себе черевики комбінезони, та погасили світло, яких одразу ж здолав важкий неспокійний сон. Лікар прокинувся зі свіжою головою довкола ситонуло в глибокій темряві. Він підніс до очей годинник, але довго не міг зрозуміти, котра зараз за раз година. Час чомусь ніяк не хотів співіснувати з непроглядним мороком. Лікар забув, що він у ракеті. Нарешті за вінчиком зелених іскорок на циферблаті визначив, що скоро восьма. Це його здивувало так мало спати. Незадоволено буркнувши, хотів уже повернутися на другий бік і раптом заціпенів. У глибині корабля щось діялося Він про це радше здогадувався, ніж чув. Підлога легенько двихтіла. Десь далеко щось дзенькнуло. Звук був дуже слабенький, але лікар тієї ж миті сів на постелі. Серце його прискорено закалатало. Повернулося. Подумав він про створіння, чиї слизисті сліди виявив фізик. Силкується відчинити вхідний люк. Знову майнуло в голові. Корабель з ненацька затримків, не наче якась гігантська сила, хотіла його ще глибше втиснути в ґрунт. Хтось неспокійно застогнав у вісні. Лікареві здалося, що волосся його стає розпеченими дротинками. Корабель важив 16 тисяч тонн. Підлога задвихтіла нерівномірним рваним дрожем. Раптом він усе зрозумів. Це працював один із рушійних агрегатів. Хтось його запустив. «Вставайте!» – крикнув лікар, навпомацьки шукаючи ліхтарик. Люди посхоплювалися з койок, наштовхуючись один на одного в непроглядній пітьмі, залунали розгублені вигуки. Нарешті лікар знайшов ліхтарик, і, увімкнувши його, кількома словами пояснив, що діється. Інженер, який ще не зовсім почумався від сну, прислухався до віддаленого звуку. Корпус ракети ще кілька разів різко здригнувся, відтак повітря сповнилося інтенсивним виттям. «Компресор лівих сопел!» – крикнув він. Координатор мовчки застібав комбінезон, решта членів екіпажу квапливо одягалися. Інженер, який був у сорочці в гімнастичних штанах, вихопив з рук лікаря Ліхтарика і вискочив у коридор. Усі кинулися за ним. «Що ти хочеш зробити?» Він побіг до навігаційної. Підлога звеніла і вібрувала дедалі відчутніше. «Ось ось зірве лопаті!» Видихнув інженер і розчахнув двері до навігаційної, котру непроханий гість очистив від ґрунту. Підбігши до головного рубильника, перекинув вашель. У кутку загорілася лампочка. Інженер і координатор витягли зі стіної шафи електрожектор, вийняли його з футляра і квапливо під'єднали до зарядних клем. Контрольний прилад був розбитий, але поздовжня трубка на стволі спалахнула блакитним світлом. Струму для заряджання вистачало. Підлога гарячково тремтіла, все, що було не закріплене, підстрибувало. На полицях тряслися металеві інструменти. Яка скляна посуда упала, її збрязкотом розбилася. Рештки пластикового облицювання дедалі гучніше резонували. Раптом запала мертва тиша, в тієї ж миті згасла єдина лампочка. Лікар одразу ж увімкнув ліфтарик. Зарядився? – запитав фізик. Максимум на дві серії. Але й за це спасибі. Відповів інженер, радше вириваючи, ніж від'єднуючи проводи з клем. Він підхопив електрожектор, опустив його алюмінієвий ствол, стиснув у долоні ручку, пішов коридором у бік машинного відділення. Вони вже порівнялися з бібліотекою, як раптом пролунав різкий протяжний скрегіт. Два-три судомних ривки струсунули весь корабель. У машинному відділенні щось зі страшним гуркутом перекинулося, відтак знову запала тиша. Інженер і координатор плече в плече підійшли до броньованих дверей. Координатор висунув за вічка і зазирнув досередини. «Дайте ліхтарика», – попросив він. Лікар тиснув йому в долоню ліхтарик, але світити крізь вузький засклений отвір досередини і водночас дивитися туди було нелегко. Інженер відслонив друге вічко, приклався до нього і затамував віддих. «Лежить», – сказав він після чималої паузи. «Що? Хто?» – залунали голоси ззаду. «Гість. Світить краще. Нижче, нижче, отак. Не ворушиться. Нічого не ворушиться». Він мить помовчав, а тоді глухо додав. Великий, наче слон. Він торкнувся розподільних шин, запитав координатор, який нічого не бачив, бо лінза ліхтарика затуляла йому все вічко. Радше вліз між позривані проводи. Спід нього стирчать кінці. «Кінці чого?» – нетерпляче запитав фізик. Кабелю високої напруги. «Так він не ворушиться. Ну що, відчиняємо?» «Треба», – просто відповів лікар і почав відсовувати головний засув. «А може він тільки прикидається?» Засумнівався хтось позаду. Так добре прикидатися здатен тільки труп. Кинув лікар, який устиг іще раз зазирнути в друге вічко, перш ніж координатор відвів ліхтарик. Сталеві засуви м'яко ковзнули в пазах. Двері відчинилися. Ніхто довго не переступав порога. Фізик та кібернетик дивилися за плечей тих, які стояли попереду. В глибині на потрощених плитах екранування, втиснута між розхиленими стінками перегородки, лежала горбата гула маса, Поблискуючи світль ліхтарика. част від часу її поверхнею пробігало легеньке тремтіння. «Живий!» – здушеним голосом прошепотів фізик. У повітрі висів гострий, гидкий чат, не тут щойно хтось спалював волосся. Рідкий синюватий димок розпливався в конусі світла. «Про всяк випадок», – сказав інженер, підняв електрожектор і, притиснувши до стегна його прозорий приклад, прицілився в бок безсоромної маси. «Засичало!» Бізіскровий заряд ударив у розслаблене тіло, трохи нижче горба, який круто здіймався посередині. Велетенський тулуб напружився, здувся і, мов би, запався в себе, розпластуючись іще більше. Верхні краї білих стінок при цьому задрижали, розхилені на боки якоїсь страхітливою силою. Кінець. Заявив інженер і переступив високий сталевий поріг. За ним увійшли всі. Марно намагалися вони побачити ноги, щупальці, голову цього створіння. Безвладна, безформна маса спочивала на вирваній секції трансформатора. Гор перевісився на один бок, як просторний мішок, повний желе. Лікар торкнувся боку мертвого створіння, нахилився до нього. «Усе це найімовірніше?» – промовив він. «Понюхайте» – і підніс руку. На кінчиках його пальців щось блищало, наче краплі риб'ячого клею. Хімік першим переборов інстинктивну огиду і здивовано скрикнув. «Опізнаєш, га?» – сказав лікар. Тепер нюхали всі і опізнавали гіркий запах, що виповнював цехи заводу. Лікар знайшов у кутку важель, який удалося зняти з осі, підсунув широкий кінець під тіло, спробував перекинути його на бік. Зненадсько він послизнувся, кінець важеля пробив шкуру, і сталь майже до половини увійшла в тканинний м'якуш. «Ну, дожилися!» Мало того, що тут цілковитий розгром, то тепер ще й кладовище, сердито буркнув кібернетик. Краще допоміг би, гнівно кинув лікар, який став вовтузився біля мертвого тіла. «Стривайте нам», сказав раптом інженер. як це бидло могло запустити агрегат. Усі приголомшено глянули на нього. «Ай, справді!» пробулькотів фізик. «Ну і що?» додав він з дурнуватим виразом обличчя. «Хоч би ми луснули, а перекинуто його, кажу, вам мусимо, – вигукнув лікар. – Помагайте всі, ні, з цього боку. – Так, і нема чого гидувати. Ну що там у вас? – Почекай, – сказав інженер, вийшов і за хвилину повернувся зі сталевими ломами, за допомогою яких вони копали тунель. Підсунули їх, мов домкрате під мертве тіло, і за лікаревою командою натиснули на них. Кібернетик здригнувся, коли його долоня, що зісковзнула зі слизької сталі, торкнулося голою шкірою створіння. Лунко плеснувши, воно безвладно перевалилося на бік. Усі відскочили. Хтось скрикнув. Наче з гігантської веретенисто-видовженої устриці з товстої складчастої м'ясистої сумки висунувся маленький тулуб з двома ручками. Від власної ваги він посунувся вниз і торкнувся вузловатими пальчиками підлоги. Тулуб був завбільшки, як дитячий торс. Повиснувши на перепонках Блідожовтих зв'язок, які розтягувалися, хитався щоразу повільніше, нарешті завмер. Лікар першим відважився підійти до нього. Підхопив м'яку, багатосуглобову кінцівку. Маленький торс, змережений блідими прожилками, напружився, і всі побачили пласке личко без очей із зяючими ніздрями, чимось пошарпаним, схожим на перекушений язик у тому місці, де в людини рот. «Жителя Дема», глухо сказав хімік. Інженер Надто приголомшений, щоб говорити, сів на вал генератора, сам цього не помічаючи, безпереривно витирав руки об комбінізон. «То це одне створіння чи двоє?» – запитав фізик, стежачі зблизька, як лікар обережно обмацує груди безпорадного маленького тулуба. «Двоє в одному або одне в двох. А може це симбіонти, коти періодично роз'єднуються?» «Як та потвора з чорним волоссям?» – запитав фізик. Лікар кивнув головою і далі оглядав загадкове створіння. «Але ж у цього великого нема ні ніг, ні очей, ні голови, нічого», сказав інженер і закурив, хоча раніше він і у рот не брав сигарети. «Це з'ясуємо трохи згодом», – відповів лікар. «Сподіваюся, ви не матимете нічого проти, якщо я зроблю розтин. Так чи інакше його треба порізати на шматки, інакше ми його звідси не винесемо». «Я попросив би когось асистувати», але це може бути досить неприємно. Добровольці є? Я. Я можу. Майже одночасно відрукнулися координатор та кібернетик. Лікар підвівся з колін. Двоє ще краще. Тепер пошукаю інструменти, що займе трохи часу. Можу сказати, що наше перебування тут надто ускладнюється. Ще трохи. І потрібен буде тиждень, щоб почистити собі бодай одного черевика. Ми ніяк не можемо закінчити бодай щось із того, що розпочали. Інженер та фізик вийшли у коридор. Координатор, який повертався з перев'язочної вже в гумовому халаті із засуканими рукавами, затримався біля них. Він ніс нікельовану тацю повну хірургічних інструментів. «Ви знаєте, як тут працює фільтр», – сказав він. «Якщо хочете курити, йдіть нагору». Інженер та фізик подалися до тунелю. До них приєднався хімік, про всяк випадок прихопивши з собою електрожектор, якого інженер залишив у машинному відділенні. Маленьке сплющене сонце стояло високо в небі, розігріте повітря тремтіло над пісками, наче жиле. Вони всілися у довгій смузі тіні, яку відкидав похилий корпус ракети. «Дуже дивна тварина, і просто незбагненно, як вона могла запустити генератор», – сказав інженер та потер щоку. Щитина вже перестала колотися, у всіх повідростали бороди. То один, то інший весь час повторювали, що треба поголитися, Однак ні в кого на це не знаходилося часу. Але тепер, щиро кажучи, мене в усій цій історії найдуще тішить те, що генератор дав хоч якийсь струм. Це означає, що принаймні обмотка сіла. А замикання? – запитав фізик. Нічого страшного. Вибило тільки автоматичний запобіжник. Це дрібниця. Механічна частина розсипалася зовсім, але ми собі з цим зарадимо. У нас є запасні комплекти підшипників, треба тільки пошукати. Звичайно, обмотку теоретично теж можна довести до ладу. Тільки не гулими руками, інакше ми над цим посівіємо. Тепер розумію, мене просто рука не підіймалася, щоб ретельно все перевірити. Я боявся, що там повну пороху, а тоді самі знаєте, що з нами було б. Реактор, почав хімік, інженер скривився. Реактор само собою. До реактору черга ще дійде. Спершу нам потрібен струм. Без струму ми нічого не вдіємо. Те, що в охолодженні... Можна ліквідувати за п'ять хвилин. Треба тільки позварювати труби. Для цього мені знову ж таки потрібен струм. І ти що, думаєш, уже взятися до машин? З надією в голосі запитав фізик. Так, складемо план черговості ремонтів. Я вже радився про це з координатором. Спершу треба мати бодай один справний агрегат. Звичайно, доведеться йти на певний ризик, бо агрегат треба запустити без атомної енергії. Чорти його батька знають як. Хіба що кратом? Щоб його... Відколи не працює електричний розподільник, я навіть уявлення не маю, що діється в реакторі. Нічого страшного. Нейтронові діафрагми діють навіть без дистанційного керування, сказав фізик. Реактор автоматично перейшов на холодний стан. Під час попереднього запуску щонайбільше може трохи підвищитися температура, якщо охолодження. Дякую. Реактор може розплавитись, а ти кажеш, нічого страшного. Вони сперечалися дедалі запальніше, потім почалася серйозна дискусія. А оскільки нікому не хотілося спускатися в ракету, то заходилося креслити схему на піску, аж поки з отвору тунелю виринула лікарева голова. Вони підхопилися. Ну і що там? З одного боку ми довідалися дуже мало, а з іншого, навпаки, багато, відповів лікар, у якого був досить такий своєрідний вигляд, бо над поверхнею стирчала тільки його голова. Мало. тягнув він, бо, хоч як дивно це звучить, а я й досі не певний чи це одне створіння, чи двоє. В усякому разі це тварина. Вона має дві кровоносні системи, але вони розділені не повністю. Те великий носій рухалося, як я думаю, стрибками або кроками. Це велика різниця, зауважив інженер. А може і так, і так, пояснив лікар. Те, що мало вигляд горба, там у нього травний тракт. На спині? Це була не спина. Коли його вдарило струмом, воно впало до гори черевом. «Ти... <кхм> що? Ти хочеш сказати, що те маленьке схоже на... інженер зам'явся?» «На дитя». Спокійно докінчив лікар. «Так, воно якимось чином їздило верхи на цьому носії?» «Восякому разі це цілком можна припустити». «Ну, не верхи, – виправився він. Найчастіше воно, мабуть, сиділо всередині великого тулуба. Там є таке собі сумчасте гніздо. І єдине, з чим його можна порівняти, то це сумка кенгуру». Але схожість дуже приблизна і не має функціонального значення. І ти допускаєш, що це створіння розумне. Як на мене, сказав фізик, воно не може не бути розумним, якщо зуміло відчинити двері і зачинити їх за собою, не кажучи вже про запуск машин. Відповів лікар, який чомусь не виявляв особливого бажання виходити на поверхню. Заковика тільки в тому, що в нього немає нервової системи в нашому розумінні. Тобто як? Аж підскочив кібернетик. Лікарева голова підвела брови. Нічого не вдієш, це факт. Там є органи, призначення яких становить для мене поки що цілковиту загадку. Є спинний мозок. Однак у черепі, у цьому маленькому черепі, мозку нема. Точніше, там є щось. Але перший ліпше анатом назвав би мене неоком, якби я спробував переконати його, що це мозок. Якісь залози схожі на лімфатичні. А між легенями в нього аж троє легенів, я виявив щось дуже дивне. Щось таке, що мені вельми не сподобалось. Я поклав все в колбу зі спиртом, потім зможемо оглянути. А зараз нас чекають нагальні справи. Машинне відділення, на жаль, схоже на бойню. Треба негайно все повиносити, позакопувати. В ракеті тепло і поспішати справді необхідно, особливо за такої спеки. Можете надіти темні окуляри і зав'язати собі обличчя. Запах неогидний, але така маса сирого м'яса. «Ти жартуєш?» Збліднувши, запитав фізик. Зовсім ні. Лікар тільки тепер виліз із тунелю. Уверх гумового халата мав білий, увесь у червоних плямах. Справді від цього може замлоїти, мені дуже неприємно. Але нічого не вдієш, треба. Ходімте. Лікар відвернувся і зник в отворі тунелю. Решта перезернулася і по черзі пірнули слідом за ним. Похоронні роботи, як це назвав хімік, закінчилися тільки пізно пополудні. Працювали на півголі, щоб не забруднити комбінезони, виносячи жахливий вантаж, чим тільки можна було, відрами на бляшаних ношах. Розсилнувані рештки закопали за 200 кроків від ракети на вершині пагорба і, незважаючи на координаторові заклики економити воду, витратили на миття аж 5 відер. Кров великого створіння, поки вона не згорнулася, нагадувала людську, але швидко ставала оранжевою і висихаючи перетворювалася на жовтий сипкий порошок. Змучений екіпаж розташувався під ракетою, освітленою скісним промінням сонця. Ніхто не міг навіть думати про їжу, всі тільки спрагло пили кайву воду. Один за одним люди задрімали, хоча мали обговорити перший етап ремонтних робіт. Коли прокинулися, вже запала ніч. Треба було йти на склад по продукти, відкривати консерви, розігрівати їх, а потім мити посуд. Опівночі раптом вирішили не лягати, всі бо виспалися, розпочали підготовчі роботи. Серця забилося жвавіше, коли заходилося звільняти від пластикових і металевих уламків кришку аварійного генератора. Працювали ручними домкратами, годинами розкопували сталевий мотлух, шукаючи кожну запасну частину, кожну дрібницю, рівень чи ключ. Нарешті боковий генератор було оглянуто повністю, розбитий підшипник замінено новим, а лопаті найменшого з компресорів більш-менш полагоджено. Інженер досягнув цього досить простим бо навіть примітивним способом. Оскільки резервних лопатей було обмаль, він просто зрізав кожну другу лопать. Продуктивність крильчатки, певна річ, від цього зменшилася, але в усякому разі вона була придатна для роботи. О п'ятій годині надранком координатор сповістив про закінчення робіт. Так чи інакше, сказав він, їм доведеться здійснити ще одну вилазку хоча б для поповнення запасів води. Зрештою, знайдуться інші причини тож нема потреби змінювати ритм сну та відпочинку. Запропонував поспати до світанку, а тоді знову взятися до діла. Решта ночі минула спокійно. Вранці ніхто не виявляв бажання виходити на поверхню. Всі були готові далі працювати. І то негайно. Інженер уже зібрав щось на зразок комплекту інструментів першої необхідності, тож їм більше не доводилося бігати за кожною дрібницею по всіх каютах. Передусім перевірили розподільний щит. Так густо обсіяний слідами коротких замикань, що його довелося монтувати майже наново. Те, що вийшло з ладу, замінювали деталями, безжально знятими з інших агрегатів, які не працювали. Не так узялися до запуску генератора. План, що розробив інженер, був ризикованим. Він запропонував ротор генератора привести в рух крильчаткою компресора, змінивши його на турбіну, котру обертав стиснений кисень. За нормальних умов аварійну систему рухала водяна пара високого тиску з реактора. Реактор серця корабля вважався найміснішим з усіх механізмів. Однак тепер, з огляду на повне виведення з ладу електромережі, про це нічого було й думати. Отож, доводилося використовувати недоторканий запас кисню, але цей безцінний газ марнувався лише на перший погляд. Вони розраховували на те, що тільки машинне відділення почне працювати, Знову можна буде наповнити спорожнені балони атмосферним киснем. Іншого шляху не було. Проте, щоб запустити атомний реактор без електрики, міг мріяти лише божевільний. Щоправда, інженер, потай від інших, готовий був піти і на цей божевільний крок, якби кисневий проєкт підвів. Бо невідомо було, чи не вичерпається стиснений кисень раніше, ніж удасться запустити реактор. Лікар стояв у везенькій штольні під перекриттям верхнього ярусу машинного відділення, Збудженим голосом читав показання кисневих манометрів. Тиск у балонах падав. Решта працювала на горі, крутячись, як муха в окропі. Фізик вовтузився біля тимчасового розподільного щита реактора, змонтованого так, що в кожного земного фахівця, якби він подивився на нього, волосся дібки стало б. Інженер, одмастила чорний, наче негер, висячив низ головою, кріпив щиткий кілець. Координатор застиг поруч кібернетика. Обидва вони дивилися на поки що мертву шкалу лічильника нейтронів, а хімік бігав від одного до іншого, мов хлопчисько, котрий подає інструменти. Кисень сичав, компресор виконуючи функції газової турбіни грізно гудів, злегка побрязкуючи і вібруючи. Крильчатка, з котрої інженер повівся так по-варварському, не була як слід збалансована. Оберти генератора наростали, його виття набирало дедалі вищого тону. Лампи, що звисали із сяк-так натягнених під селою кабелів, давали уже біле яскраве світло. 218, 202, 195. Долунав монотонний, з потувареної металевою луною голос невидимого лікаря. Інженер виліз з-під генератора, витираючи мастило та під із зарослого обличчя. «Можна», – видихнув він. От величезного напруження в нього тремтіли руки, і він не відчував ніякого хвилювання, коли фізик сказав. Умикаю першу. 180, 163, 160, розмірено повідомляв лікар, перекрикуючи виття генератора, який почав уже давати пусковий струм на реактор, і з кожною хвилиною требував дедалі більше кисню для підтримки обертів. Повне навантаження, простогнав інженер, який стежив за електроприладами. Умикаю все, сповненим відчаю ламким голосом вигукнув фізик і інстинктивно зіщулившись, Мовби чекаючи удару, обома руками стиснув чорні ручки. Кібернети кростули в рот. Координатор, сам того не помічаючи, щораз міцніше стискував його плече, вони дивилися на прямокутні шкали приладів з вибитим склом і на швидку випростаними стрілками лічильники щільності потоку швидких нейтронів, контролю циркуляції електромагнітних насосів, індикатора ізотопних забруднень та комплексних внутрішніх термопар реактора. Генератор стогнав, вив, з-під які погано контактували, сипали іскри. Всередині реактора за товстим, блискучим панцером панував мертвий спокій. Стрілки навіть не поворухнулися. Нараз фізикові здалося, що всі вони затуманилися, розмазалися. Він заплющив очі, а коли знову розплющив їх повні сліз, то побачив стрілки в робочих позиціях. Пройшов критичний, що сили загорла фізик і заплакав, не випускаючи ручок. Він відчував, як обм'якають його м'язи, бо весь час чекав вибуху. Мабуть, заїло стрілки, спокійно мовив координатор, ніби не бачив, що діється з фізиком. Йому важко було говорити, так місно він стиснув щелепи. «Дев'яносто, вісімдесят один, сімдесят два!» – рівномірно викрикував лікар. «Давай!» – скомандував інженер і рукою великій червоній рукавиці перекинув головний перемикач. Генератор завив і почав сповільнювати оберти. Інженер кинувся до компресора і перекрив обидва вхідні вентилі. «46, 46, 46!» – розмірено повторював лікар. Турбіна перестала брати кисень із балонів. Лампи швидко блідли, далі темнішало. «46, 46!» – викрикував зі лікар. Зненацька лампи спалахнули. Генератор уже ледве обертався, але струм був. Усі увімкнені прилади показували підвищення напруги. 46, 46. Увесь час повторював лікар, якому нічого не було видно з його сталевого колодязя. Фізик сів на підлозі і затулив обличчя руками. Ротор генератора басовито шумів, обертаючись дедалі повільніше. Потім востаннє гойднувся, здригнувся і зупинився. 46, 46. Усе ще повторював лікар. Як тече? запитав координатор. У нормі, відповів кібернетик. Мабуть, на вершині гальмування. Проте автомат устиг зацементувати перш ніж замкнуло. Більше він не сказав ні слова, однак кожен зрозумів, як кібернетик пишається цим автоматом. Однією рукою він короткома притримав пальці другої, щоб не тремтіли. «Сорок шість!» – трохи не плачучи повторював лікар. «Годі!» – крикнув раптом у глибину колодязя хімік. «Уже не треба! Реактор дає струм!» Запала коротка мовчанка. Реактор працював, як завжди, безшумно. Зі сталевої горловини колодязя виринуло бліде, облямоване темною бородою лікареве обличчя. «Справді?» – запитав він. Йому ніхто не відповів. Усі дивилися на прилади, мов би не могли повірити очам, що стрілки і справді несхибно стоять у робочих позиціях. «Справді?» – повторив лікар і почав беззвучно сміятися. «Чого це ти знову?» – сердито блимив на нього кібернетик. «Перестань!» Лікар виліз нагору, сів поруч фізика і теж... Утупився у стрілки приладів. Ніхто не знав, як довго це тривало. Знаєте що? Молодечним свіжим голосом озвався раптом лікар. Усі подивилися на нього з таким виглядом, наче щойно прокинулися зі сну. Ще не разу в житті я не був такий щасливий. Прожепотів він і відвернувся.